Артист мусить бути впертий, він не повинен оглядатися ні на критиків, ні на кого, лиш давати те, що сам хоче. Свою душу мусить вкладати в твори. Так, але інші люди того не хочуть розуміти і звідси непорозуміння. Ви знов про мистецтво, перебив Семаківський, вертаючи від отця Ілецького. Знов, мистецтво тягне до себе. Так, так тягне, як глибінь, зітхав Маляр і як глибінь може вас проковтнути. А да ходім під липу, бо отець добродій дрімають трохи, щоб ми їх не збудили. Під липою стояла лавочка і стіл. Посідали. Гарно тут. Боже мій, як гарно. Лиш малюй. А чому ж не малюєте? Спитала Ганя. Бо не можу. Ремесло, моя пані, ремесло вбиває в мені артиста. Не вірю вам, ви перетомлені. А до того люди наглядь, щоб скорше малювати. І не дивуйтеся їм. Наскучило арештування й запах каруку. скінчите, відпочинете собі трохи і з новою охотою заберетеся до краєвиду. Семаківський журливо хитав головою «Я й не заберуся. Треба знов буде якусь роботу брати, щоб жити, і все так. А в в не відложити нічого? спитав почутливо Шагай. Відложу стільки, стільки ви зі своєї платні, відповів маляр, а, подумавши хвилину, додав. А все ж таки церква в Товстогузах буде помальована не найгірше, і то одинока моя потіха. Значить, це недурно жив омелян Семаківський. Відвідайте колись мене і подивіться, звернувся до шагая. Позволите. «Дуже прошу, мені цікаво почути вашу гадку, бо, як бачу, ви розумієтеся на малярстві. Люблю його. Це головна річ. Мистецтво треба любити. Як кожне діло». «Ще більше, пане Шагай, ще більше. Більше, ніж вигоди, гроші, здоров'я. Більше, ніж самого себе». Сказав це цілком іншим голосом, ніж говорив перед обідом. І нараз зірвався – Простіть, але я на хвилинку Піду ще до церкви Заки зберуться люди на вечірню Огляну празднички Не дурний їх маляр малював, чесне слово І побіг А що? Не казала я вам? Звернулася Ганя до шагая. Ваша правда, пані Той чоловік хоче вдавати іншого, ніж є І то, і гіршого Звичайно, люди за кращих подаються А він навпаки Цікавий тип Мені його жаль Чого? Найпоборекається трохи життям. Усім нам не зашкодить взятися з долею попід сили, а не зломиться він. Дитина також не навчиться ходити, поки собі крові з носа не пустить. Нам треба йти і підемо, панно Гню, підемо і то всіма дорогами, хоч як вони не рівні і тернисті. Хто ж же їх прочистити мусить? І в мистецтві, і в літературі, і в просвіті, скрізь. А що не один собі руки і ноги покривавить, або й обезсилений упаде, так і це річ неминуча. Підемо. Вернулись з вечірні і сіли пити каву. Не в хаті, а під липою, бо тут менше докучали мухи. Звідси видно ціле село, як на долоні, і оболонь, і річку, і ліси. Ними, мов зеленою рамою, замкнений краєвид Та ще видно гостиниць, що з міста по село біжить Повітря чисте, в селі тихо Так що можна по туркоті пізнати Чи гостинцем їде селянський віз Чи двірський повіз, чи жидівський фекер Вози, як люди, кожний свій власний голос має Товариство мовчаливим настрою «На мене, – перериває мовчанку Семаківський, – на мене вечірня в сільській дерев'яній церкві, все дуже дивно впливає». «Як? – питається Ганя. – Не вмію вам навіть сказати «як». Так якось, як то кажуть, настроєм. Розбирає чоловіка?» «Пригадується діточний вік, мати…» «Ах! – і махнув рукою». «Не раз мене збирає охота намалювати таку вечірню». «То чому не намалюєте?» – спитав Шагай. «Чому?» – і Самаківський подивився на церкву. «По-перше, двійне світло. Крізь вікна паде сонце, а на престолі і перед іконостасом горять свічки. Це дуже важко передати в красках. То нарисуйте вуглем або сангвіною. Гадаєте легше, куди там?» І крейдуючи чи там вуглем Треба би так само передати, як ті світла б'ються Природне, і штучне, боже, і людське Це одно А друге, спитала Ганя, Друге, і головне Це, власне, той дивний вечірняний настрій Про котрий ми перед хвилиною балакали Треба великого митця, щоб висловив його Я тільки чую, а того ще замало Хтось їде Озвалася нараз паня Ілецька Всі наслуховували хвилину «Десь ти такий слух маєш, Любко?» Дивувався отець Ілецький «Я нічого не чую» Ганя глянула на гостиниць «Так, їде хтось, віз скручує в село, може до нас» «Але хто ж би це був?» Дивувався отець Ілецький «Може хтось з містечка? Може господин доктор?» «Доктор возом не їздить», завважила Ганя «Він вигідний пан, фякра собі наймає» Чекали, і не можна сказати, що не радо чекали Ілецькі любили гостей, особливо в неділю, повечірні Це такий час, з котрим нема що робити Симаківський другий рік мало не кожної неділі і свята приходив до них І гостем його вже не вважали Шагаєм їх ще нічого не в'язало Не зашкодило би, щоб приїхав хтось такий, з ким можна би провести вечір на товариській розмові для Гані гості то була нова закрутанина, нова турбота, щоб не пригоріла печення і не сіла циганська легумена, зготовлювана по приписам з пожовклої Єкатеріни. Але, незважаючи на те, і вона любила гостей. Все ж таки, може, щось нового почує, може, перед нею хоч на хвилину відчиниться якесь нове віконце. «Їдуть, їдуть!» – скрикнула, побачивши, як віз завернув попри прикоршму. «Де? Хто?» – питав отець Ілецький, не випускаючи файки з уст. «В нашу вулицю повернули? Бречка чи повіз?» «Звичайний віз, прошу, буйця!» «Звичайний віз!» – і отець Ілецький зітхнув, а все ж таки встав і поправив реверенду. «Ти знов без обойчика?» – завважила добродійка. «Ну, даруй, мамо, але щоб я ще в себе в хаті в обойчику ходив, того вже ніколи не буде. Хіба ти хочеш, щоб мене кров заляла?» «Десь зараз кров, ну ходи!» І вони повагом пустилися з-під липи до хвіртки. Віз якраз в'їздив у ворота. Звичайний кований віз сплетеним полукішком, навіть не мальований, тільки вимитий чисто. Придишлю пара бороняків, гладких і неспочених. Видно, що зерна дістають, а між і конюшину.